Salmul 237 Către Sfânta Cruce Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă sub steagul tău cetele oștilor Domnului se împreună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă sub aripile tale Domnul pe cei ce iubesc îi adună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pentru bătălia armaghe ne-ai dat scutul și arma ta cea bună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe fii învierii luminii și împărăţii aduci ca să lupte împreună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă ne ocrotești cu arepa ta ca o rază de lună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine Domnul a schimbat în bucurie marea durerii noastre și în locul coroanei de spini ne-a dăruit cu nună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine. Ca pe niște mădulare, Domnul pe cei aleși îi adună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine a răsărit soarele Domnului Isus Hristos și Sfânta Sa Mamă, albă și pură ca blânda luna. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe tine, stând Domnul, ne-a poruncit să slujim pe Sfânta Sa Mamă și între fiii ei să ne pună. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine ni se dă pâinea din cer și legea iubirii frumoasă și bună.